Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem estar aquí després de la pausa de la música doncs ara enfrontarem la, la segona part del programa encara estem comentant les coses de casa i ens que hem de comentar com va anar l'actuació ahir a la festa major de Sant Martí de Tous amb els moçiganguers Igualada que tenien la intenció de, de fer castells de en aquesta plaça però al final no no van reixir, no van reixir. doncs eh, com va anar aquesta actuació? Van, eh, a mi l, l, la crònica que a moment arriba és que feia molt de fred en aquest poble. No, feia vent, però tampoc feia fred. O sigui, no, fred. Es queda, espera't i tapa't, eh, que ens sí. queda, o sigui, queda tot l'hivern, encara de moment. <ríe> Avui és a... quan hem tingut que posar el Polar, però ahir, bueno, sí, mm. més fred va fer l'any passat a Baó. Sí. Això sí que era fred. Això sí a veure, fred, jo, jo portava... Jo, per exemple, si anaves amb màniga curta, potser sí que deies, hòstia, miruji. Però, mm. vaja, amb la, amb la camisa anaves bé. Sí, bueno. el que passa que ara ja sí que toca posar la samarreta sota la camisa, que abans, mm. el primer que feia era treure la samarreta i després posar-te la camisa. Mm. I ara, doncs, pues, ja, ja toca, no? Posar-se la, la camisa sobre una samarreta i mm. sí que anaves amb... amb la canalla anava en polar, anava... Feia una mica d'aire, però no... Mm. Quan va sortir el sol, no estava pas malament aquella plaça. Diu la Fernanda a Facebook, diu, és es que em fa vergonya. No sé què li fa vergonya, ara mateix. Igual, que... no <laughs> Igual no està parlant a nosaltres. Igual no està parlant nosaltres. Diu, és es que em fa vergonya. Ni No sé què hem comentat per ella, tampoc. No, no, no he res. No, no, no. no. Bueno, truca'ns, Fernanda, i així ens oh, ho expliques. Continua escrivint però... i acaba... Si estàs xin... parlant amb un altre, no passa res. O sigui, a vegades passa. que li envies un whatsapp a un altre quan li dones sense boqueria, i tu... Alguna vegada m'ha passat amb tu, no? <ríe> sí, sí, sí. Et convidar un quinto, estant a... Sí, jo estava lluny, i no, dic, no. bueno, jo si vols m'aproco, però a vegades me'n queda una mica lluny. Però Això bueno. passa a vegades, o sigui que... No, no, no era per tu, però sí si vols venir, estàs convidat. Sí. <ríe> El li passa el mateix Maite a la Fernanda. Mm. La jo la vaig veure a una Tució Maga, a a fer lo nostre. I aquesta vegada nos nos va perdre la gent els bossant els bars, no? No, no, no els va perdre <ríe> els bars I va parlar da da igualada, da igualada, de, de Moixiganguers, de Moixiganguers, sí. eh, jo els vaig veure molt bé també, no van no els va sortir el 4 de vuit. Però no el teníem pas, pas malament, eh? No. O sigui, no... Imaginem que alguna regla més d'entrada al compte perquè m'han acabat de a desmuntar quan entraven els dosos, o estaven els dosos ja a dalt. Si no, dosos, sí, malament... però bueno, la cotxadora no va arribar. No, no va, va, arribar, va, no va a i no va uh -huh. i no va començar, no, no va continuar pujant. Sí, doncs. Jo el que vaig veure d'aquest tres, aquest, aquest quatre, és que igual se'l tenia que haver plantejat Moxigangués amb una altra colla. <coughs> perquè amb ells, que eren molts, <coughs> nosaltres, que érem, que som, érem un uh, 70... Uh, 70 uh, aquest, 4, aquest peu de 4 de 8... Li faltava, li faltava una, tercera, una tercera colla. Li faltava, li faltava una mica de colla, li faltava una mica de gent, mm. perquè a vegades, quan la canalla i quartes i quintes pugen, i si no veuen volum, naturalment hi ha més nerviosisme. No? I jo sí que li vaig veure, no? perquè després vam fer el 5, jo vaig mm. estar dintre la pinya del 4, i no, no, em vaig, no em vaig fixar, no? però sí que és veritat que després, quan vam fer el, vam fer el 5 de 7... Sí que vaig veure que amb totes dues colles posades pràcticament eh, no al 100%, però pràcticament tota la colla de Castellet de Moller estava ficada. O sigui, no, a, la a la pinya. Faltava volum. Mm. Faltava volum. Diu la Fernanda, diu si sí, parlàvem vosaltres, és que em feu vergonya dir coses a la ràdio. Ah, per, això... per això no ens truca, per això ho escrit per Facebook. Eh? Ah, bueno, ja no. <laughs> Pues ah, doncs un dia la convidarem aquí a l'estudi. Per fi, que us dir el que vulguis. Nosaltres, si hi coses que no ens agraden perquè estan fora de to o, o insulteu algú, pues no, no, no el llegirem. Però mentre que no, bueno, que no li insulti, falteu eh? el respecte... Bueno, sí, també, depèn que insulti, però bueno, mentre no li falteu el respecte a la gent... Cap problema. S'agafen tots els missatges. Clar que sí. Doncs, eh, dèiem, eh, Moixigangués d'Igualada, intent desmuntat de 4 de 8, 4 de 7 amb agulla i un tren desmuntat de 5 de 7 5 de 7, 4 de 7 i dos piles de 5, és el que posa la crònica mm. jo, jo vaig fer un desquei vaig, vaig faltar el 5 de 7 estava molt maco sí, no, i, i, i van desmuntar, van desmuntar un, un peu de 5 de 7 un peu, no, van desmuntar un, el 5 de 7 em sembla que és el que sí, van desmuntar jo, sí, sí. van tirar una cotxadora que jo crec que no, és, no porta molt de temps perquè de seguida es va quedar enganxada amb, amb el pis de terços i ho va tirar enrere sense que ningú li digui res o sigui, va tirar enrere no? Que, no, que no podia bullar i el van demontar i després van fer un canvi sense cap problema, no? O sigui, molta solvència. I per, eh, per la nostra banda vam fer, vam descarregar el 3 de 6 en primera ronda, uh -huh. el 4 de 6 en segona i el 3 de 6 en agulla en tercera ronda. Amb, el, amb... amb aquests canvis que comentaves. Sí, vaja, com que ja el que et comentava, hi, haver, hi havia algunes baixes per diferents temes a tronc, recordo, per exemple, el Javi, el Tònic i el Rafa, també, em sembla, etcètera, doncs... Bé, bueno, el que fer la tècnica va ser, sobretot, el tema que a mi personalment em va molt, el tema de, de la Laura López de, de segona al pilar, no?, de l'agulla. La, a part ho va fer -ho molt bé, a l'assaig ho va fer -ho molt bé i a, i a plaça encara més, no? Molt bé, molt bona feina. Tenim, tenim, pilar, tenim pilar femení, no?, llavors, ja... Mm. Sí, el Pilar Femení segur que el tenim perquè, bueno, i, i si és aquest segur perquè tenim de tot tipus de... Sí, pots posar de baix a la Vera o, o a l'Alba i ja està, eh? ja tens Pilar Femení <ríe> Bueno, això una de les coses que ens ha de dir és que encara que hi hagi baixes pues hem fet una actuació castellera amb tres castells de 6 i, i ens hem sortit no? vol dir que hi ha recanvi que s'està treballant i que, i, i que no s'ha treballat tot l'any amb el mateix equip, no? sinó que no si no fan tant titulars i si continues treballant i continues fent castells, vols dir que tens de ten canvi que s'està fent bona feina. Sí, sí, de fet, aquest any, aquesta temporada després de quan eh, s'hagin de fer les valoracions a final de temporada es parlarà, però ha entrat molta gent nova, però també hi ha hagut molta gent nova que, que s'ha estrenat en un tron d'un castell. Bona uh -huh. part, de, lògicament, de les, que s'han estrenat en una pinya, però en el tronc eh, hi ha hagut molta gent que, que s'ha estrenat en, durant tota la temporada. Uh -huh. Sí, sí, ja dic dic, bueno, ja, ja, ja es farà, no?, però, mm -hmm. però el que comentava el Juan, el fet que tinguis baixes, a eh, no l'ho no vull dir gent titular, però sí que gent que puja més, mm -hmm. perquè evidentment tenen més experiència, doncs i el fet de que puguis tirar el, el 4, el 3 i el 3 de Magulla, doncs, doncs, bueno, és que s'ha fet bona feina, evidentment. Mm. Doncs, eh, si no hi ha cap més comentari, passarem a comentar, doncs, eh la resta de l'agenda. de L'únic la, bueno, la comentar que el, em va fer gràcia perquè abans de l'actuació vam anar fer un pilar quan sortia la gent del vot del poble de missa ah, sí, eh? sí, i sortia sí. la gent de 21 botons. Eh? Sortia ah, maquejada, sí. maquejada. Eh? Clar, sí. Festa major i missa Sí, sí, la gent sortia de l'església. Això, això sí que el recordo, jo, de, de l'altra vegada que vam... Que I a vam les 12 del migdia, en punt sonaven les campanes, m'agradaria fer el pilar, i després nosaltres, i la gent sortint de, de l'església amb 21 botons, eh? Ah, aquell punt era on anava més l'aire, però clar, estàvem al dalt de tot, sobre on estava l'església, que... Sí. Un poble que està, també, l'església tan una mica alta, no? L'únic que hi ha per sobre l'església del castell, i estan tot trucant una a l'altre, o sigui que... Però allà sí que feien una mica d'aire, però després allà la plaça, vam actuar, que no era la plaça on vam actuar no, fa uns anys. uns anys, és una plaça nova que hem fet, uh -huh. just al, al mig del poble una, abans hi havia una, una casa vella i això ho van tirar, vam fer l'Ajuntament Nou uh -huh. i just davant de l'Ajuntament Nou vam fer una plaça uh -huh. que és mig sorral i com si fos una era allà és vam actuar, que l'altra vegada vam actuar ja just a l'entrada del poble sí, sí, sí. a sobre una plaça que hi havia, que hi havia un nivell però no, aquesta ha estat bé estan bé. Mm -hmm. Són doncs... aquests que t'agraden perquè fan, fas de matí i fas un poble que normalment mm -hmm. no has visitat, no? I sí. jo crec que no hi ha molta gent que l'hagi visitat, aquest poble. Jo mai l'he visitat. <laughs> no? Perquè sí. Sant Martí de Tours està... Són... Només hi ha un bar. Bueno, no, hem ficat un restaurant també ara. Però... Sí. <laughs> hi ha un bar i un restaurant. I un estanc. I ja està. Poca cosa més ja... Mm. No, però el, el que deies, el poble és maco i pobles petits, a festa major que, que tothom s'hi volca doncs és, és maco. Ah. Però, a part els moixangues doncs <coughs> la llàstima del 4-8, però van fer una... Era la seva última dia de l'any i volien uh -huh. acabar amb el 4-8, no va poder ser. No probablement però... una molt bona dia. De fet, el, el Twitter dels castellers, dels moxiganguers, doncs parlaven això de que no havien acabat fent castells avui, però que havien fet una molt bona temporada, estàvem molt contents de la temporada que havien fet aquest, aquest any 2013. Bueno, de les millors de la seva història, si no la millor, diria jo. També, una cosa que també em va fer gràcies que aquest poble és el, és el poble om, om, del Jordi Claramunt. Sí. Eh, hi vivien els seus pares. Doncs, pues, eh, estan a la Pinyan el 4 de 8 per darrere vaig sentir un comentari respecte a Claramunt. I clar, jo pensava dir Claramunt, Clara Munt", però quan vaig donar la volta, o sigui, no tenia res a veure amb el Claramunt. Suposo que igual és algun parent o alguna cosa. Però aquest cognom de Claramunt també hi allà. Ja, saps? Si algú no l'ha escoltat mai, si va a Sant Martí de Tots, escoltarà algun nom de Claramunt. Me'n recordo que estaven fent el pilar davant de l'església i tothom que sortia, s'alçava, se'l parava a saludar. Hombre, què tal? Va ser bo, va ser bo. És on vivien els seus pares. Mm. Molt bé, doncs, eh, com dèiem, aquest diumenge, dia 17, participarem a la setzena diada dels castellers de Badalona. Actuarem a les 12 del migdia a la plaça de la Vila de Badalona, davant de, de l'Ajuntament, i actuarem amb els castellers de Badalona i els castellers de Cerdanyola. Hora de trobada. A les 10 del matí, al pavelló de Hoquei del diumenge, per anar tots amb bus fins allà. Eh recordar perquè no ho sàpiga i ja està a Facebook i se les ha comentat que ens conviden a dinar En el qual vol dir que la tornada serà més tard no sabem l'hora perquè tampoc sabem si el dinar s'allarà o no però que sabeu que ens conviden a dinar amb el qual ens quedarem a dinar i després cap a la tarda ja tornarem bueno, està bé sí, és la seva diada i ens conviden a dinar doncs gràcies i ho acceptem de bon grau. Oh, home, clar, no. <ríe> T'ho diràs. No, no, no, és que no em va bé. <ríe> T'ho diràs. Molt home, I la vida de ser maca, perquè Badalona també està acabant fort, la reia va, va tirar el 3, em sembla, de 7, el 4, no sé si va quedar en intent desmuntat, però també el va intentar, Saranyola també està forta. Vull dir I que... Saranyola està ben forta, perquè sí, sí, el, sí. el 3, el 4 d'avui, el, el, el 3, a 4, el 7 i el, i el 4, el 7 de Magulla també el té descarregant. Sí, sí, aquest... I el 5 de 100. Ah, va, va descarregar... El 3 de 7, 4 de 7 amb agulla i 5 de 7. Sí, sí. la gama de 7 la té, la té completa. Mm. Molt bé, doncs, eh, alguna cosa més? Sí, eh, comentar dos cosetes molt ràpides, que és que aquest divendres ja tenim les samarretes d'aquest de, de mullet i aquest divendres, l'assaig, les, com, les començarem a repartir. A tothom que havia demanat una samarreta, doncs, doncs bueno, ja comentarem abans de començar l'assaig, que vagi pujant cap a l'espai i se li aniran entregant les samarretes. Perfecte. I l'altra cosa... L'altra cosa és comptar... que aquest divendres n'hi ha poques encara, es doncs posaran a venda les motxilles, les noves motxilles que s'han fet com a merchandatge de, de castellers. Ah, molt bé. Les bosses que ha fet la Sílvia. Mm, es van treure a la paradeta o no? Perquè... No, perquè vam, vam, vam veure... Si les traiem a la paradeta i la gent de fora les compra, primer abans que les compri la gent de la colla, evidentment, i, i es va parlar de no treure a la paradeta i, si no, assaig mm. millor. S'han ganyat o 15 bosses. Evidentment, se'n faran més, mm -hmm. però... però aquest, aquest, demà no ho sé, però dimarts ja segur que es posarà a la venda. Perfecte. Doncs, eh, si un cas, entrarem en el món casteller. A, un, abans, de, sí. el Pedro sí. ens està escoltant. Estava demanant on actuàvem exactament. Ah. I, I, en principi, Pedro, si ens escoltant, està escoltant, actuarem, com ha dit el Bori, a la plaça de la Vila de Badalona, eh? Sobretot ves tan a Badalona eh? que estem en Badalona. Sí, perquè, bueno, avui av av av havia d'estar aquí i no, no arribat. Igual és es que no ha trobat la ràdio. <ríe> Ah, diu que et demana disculpes per no venir a la ràdio, que saber que l'havies convidat, pot ser? Sí, hem parlat avui... Treballem a la mateixa empresa, doncs havíem parlat de, de que vindria. Doncs pues, diu que demana disculpes perquè no ha pogut venir a la ràdio. Doncs l'esperem un altre dia. Sí, ah, ja sí? Mires. Hi ha una cosa nova. No, hòstia, que això al Facebook s'ha animat, tu. Sí. Eh... Um... Tenim uns quants comentaris a l'Àngels, de l'Àngels Travessa. Sí. Eh, a la primera dama, per qui no ho sapiga, No, la parella del Ruben del cap de colla. <laughs> vale, vale, vale. vale. Eh, i en fa tres comentaris. Diu, I també destacar la rapidesa d'alguns membres... De, no, d'alguns a vendre loteria. Perquè no ho sàpiga, l'Àngel va agafar dos o tres... Ah, agafar, sí, va això va agafar, ser una anècdota molt, molt maca, també. Va agafar sí, sí. Lucas en un primer moment i després també va agafar la Lucía i no sé el qui va més. Va vagint algun més de la canalla. I va anar amb tota la canalla i va vendre allà ja el talonari de 25, de loteria, per la plaça. Sí, I sí. a la plaça de Sant Martí de Tó. Sí, sí, la gent que hi havia de públic, o sigui, eren de Sant Martí de Tó, els que venia. jo vaig passar per un moment per costat i diria, mira, allà ja l'estan intentant agafar la loteria i sí, sí, sí que entraven, sí. I vaig dir, va vendre tot el telonari Recordo que em va dir, bueno, dones un de nou I dic, qui tant, tranquil·le, que te'l La intenció és vendre, tu no, no, basti, La idea va ser bona, anava la canalla Però una de les coses també a casa És que l'Àngel l'anava acompanyant a tot arreu també he comentat dos temes més, Àngels, dos eh, comentaris i de, de l'actuació que és veritat que no, que no ho hem comentat, diu a destacar el folre del pilar de la canalla de Moxigangués. Molt maco també, ah. cert. Va fer un pilar de quatre amb folre de la canalla de Moxigangués, molt maco, molt maco. recordo que quan estaven en la terça, diguem-ne, amunt, va pujar de la canalla més petita a més petita i a folre, només allà està allà, ja, saps, I, i no fer res més però va ser molt macu. I també comenta l'Àngels, en, en veu del Rubén, diu, diu el Rubén que faltava el pica-pica i que felicitats del Gàrlec pel Pilar. <laughs> Aquí som en el Juan i ens dirà cosa a dir. És que el Pilar el 4 la nostra final d'actuació va... El segon era el Gàrlec. Per si acaso se nos cae, no? <laughs> va ser bo perquè, clar, tens la Laura López en 3 a l'agulla del 3-6, a que dic, doncs, una segona més petita i vull dir que aguanta, i després el Pilar d'acomiadat, pum, posa el Gàrlec, saps? I l'Edgar, Edgar, Gàrlec, Edgar, eh, Edgar, i després no sé quina va d'enxaneta. De, Però mm. va ser bo, va ser un, un bon moment. Mm. No tens res a dir? bé, doncs si vols eh, d'això doncs, si... entrem ja a comentar el, les notícies del, del món castellà Bé, doncs eh, anem a comentar les actuacions del cap de setmana, però abans em diu... Eh, L'Àngels està... Al... està animada, diu, i el nou teleonari està a mitges. Perquè li vaig donar un teleonari nou i diu, el nou ja està a mitges. Uh -huh. sí, I diu que l'enxaneta era la Clàudia Petita, de Pilar uh -huh. del Gàrlec. Ah, vale, era, no, no, jo no sabia. No he uh -huh. no, no, no, no, d'estar davant perquè no... Uh -huh. Estava primera pel davant no vaig veure qui pujava. Doncs eh, anem a comentar com han anat les actuacions d'aquest cap de setmana, ja recta final de temporada. Eh, hi havia una diada, la, una diada més destacada, que era la, la diada dels capgrossos de Mataró, on els capgrossos van eh, fer palès els, la seva irregularitat de, de temporada. Van començar descarregant un castell de nou, el 4 de, de nou amb Folra, però després eh, van, eh, van baixar el, el nivell, van fer el nou de 7... Un, i van fer un intent desmuntat de Pilar de Setanfolra en la tercera ronda de Castells. Després en, la, en el torn de repetició ja dintre de la ronda de Pilar sí que van descarregar aquest Pilar de Setanfolra. Jo vaig comentar la setmana passada que Caproso de Mataró a la a seva diada eh, no no cremava els, els últims cartutxos. Caproso o sigui, l'apreta més cap a tots anys que no per la seva diada. Mm. La seva diada o si sigui, miréssim la crònica d'anys enrere... Hi ha més d'una diada que no que han baixat el nivell ja. Han mm. mm. passat també, recordo, que l'última diada sí, la seva era fent sí, sí. sí, de 8. Doncs en aquesta mateixa diada els castellers de Sants van eh, descarregar el 5 de 8, van fer un intent desmuntat de 3 de 9 en folra, el 2 de 8 en folra i el 3 de 8, i els castellers de Lleida van fer el 7 de 7, la torre de 7 i el 5 de 7. Uh, una colla destacada dues colles barcelonines una, el castellers de Barcelona que si no sé si motivats pel tema de que els castellers de Sants uh, a, a tots Sants de Vilafranca van descarregar per primera vegada la tripleta màgica doncs ells no van voler ser menys i ahir a la, a la festa major del barri del Clot a Camp de l'Arpa van mm -hmm. també descarregar el 5 de 8, 3 de 9 en Folra i 4 de 9 en Folra amb un intent desmuntat de pila de set amb folra que van, i en el temps de repetició van fer pila de cinc. En aquesta mateixa diada els savalluts van fer cinc de vuit, set de vuit, tres de vuit i tres pila de cinc i els castellers de Terrassa quatre de set amb agulla i intent desmuntat de quatre de vuit, cinc de set, tres de set i pila de cinc. I també hi havia aquí a prop, a Granollers, la 22a diada dels xics de Granollers on els xics tenien com a objectiu... Eh, descarregar per primera vegada la seva història la Torre de Vuit en Folra cosa que els va quedar... Carregar... Descarregar-la, no? Abans d'escarregar ja fa... La Torre de Vuit? Sí, Ens sembla que hi ja la, sí, la teva descarregada. Sí, la teva descarregada l'any 99 a Bairromanes. Ah, d'acord. Vale. Sí. Doncs llavors estava... <coughs> doncs la eh, volíem descarregar per primer cop aquesta temporada, això sí. I això a, casa és, seva. Casa seva. a casa seva. I a casa seva, sí. Doncs eh, l'intent va va cedir abans de, abans de fer l'aleta. Sí, em sembla estava la cotxa reposada i va cedir a quarts. Mm. Doncs eh, en aquesta mateixa diada que és la colla que va destacar van ser els castellers de la Vila de Gràcia que van assolir els galons de colla de colla de nou perquè van descarregar per primera vegada a la seva història el 3 de nou en Forra. Ja fa uns dies que el van carregar per primera vegada doncs eh, ahir a Granollers els eh, castellers de la Vila de Gràcia Crec que es van esdevenir la dotzena colla en descarregar un castell de nou aquesta, aquesta temporada. No està mal. Uh, una... Després, un o dos intents desmuntats. Em sap que a segona ronda el van, intentar, el sí. el van, fer, el van desmuntar dues vegades uh -huh. i posat a, a ronda de repetició o a tercera ronda van tornar a uh -huh. intentar. Un castell de nou que van acompanyar del 4 de 8 amb l'Agulla i de la Torre de 8 en forra i del Pilar de 6. O sigui, una actuació digna de, de destacar. En aquesta mateixa diada, com dèiem, els xics de Granollers van començar descarregant el 4 de 8, van fer l'intent de Torre de 8 en Forra, en la ton de repetició van fer el 3 de 7 i el 5 de 7, per acabar amb un bano de 5. I per la seva banda, els minyons de Terrassa, eh, que aquest cap de setmana tenen la seva, la seva diada, van descarregar la tripleta. 3 de 9 en Forra, 5 de 8, 4 de 8 i Pilar de 7 en Forra. Això quina tripleta és? No pregunto, eh? No, no, no, no. no, no, no és veritat. No, no, no, és que ara pensava... Digueu, no, clar, un no, no, la tripuleta no seria el 4 de 9. Sí, vale, vale, vale. Correcte, sí, sí, 3 de 9 en Forra, 5 de 8, 4 de 8 i Pilar de 7. Sí, sí, jo crec que em sembla que puntua més la torre de 8 en mm. Forra que no passa al 5 Ai, Perdó, 4, el 5 de 8. Ah, el 4 del 5 de 8, no? Perdona, sembla que el castellístic ens estigui sentint. Acabat de fiolà, dient els castells d'Albira no ha estat la dotzena colla en descarregar un castell de 9 en l'època moderna. Ah, sí, sí, en una pila de colla. Han, han augmentat les colles que tinguin Castellanau. I, dius, i també, comenta, també comenta que per primer cop en la història s'han carregat més de cent tres de nous en una temporada. Suposa gairebé la meitat del 250, 205 Castells de nou que s'han fet aquest any. De, carregats, 120. eh? Parla de carregats. Sí sí, sí, sí, sí. No està mal. I també una... No volem acabar de repassar aquest cap de setmana casteller sense felicitar als escaldats, que aquest eh, cap de setmana, que celebrava la seva viada, han aconseguit eh, el seu primer castell de, de la gama alta de set, descarregant el 3 de set amb agulla. Després una... d'un intent. intent. El, el primer intent, segons hem llegit a la crònica, va cedir quan eh, ja estava al pil a nu, després d'haver desmuntat tota l'estructura del 3 Estan de set. baixant terços, em sembla, segons he llegit, però bueno... Mm -hmm. En tot cas, no, no va ser ni carregat, ho van tornar a intentar i si sí que els hi va sortir. Felicitats és aquí. Sí, sí, felicitats a la tres... Cora de perquè realment un... un cop més estan demostrant que, sí, sí. que més... estan fent un treball boníssim sí. des de fa un parell d'anys. Sí, sí, i més això, amb aquesta, amb aquesta viada, per primera vegada la seva història, van completar una actació amb tres castells de set. Eh, van 3 de 7, intent desmuntat de 3, o sea, intent de 3 de 7 amb agulla 4 de 7, 3 de 7 amb agulla i van acabar amb un vano de 5 que només van poder carregar en aquesta mateixa diada els acompanyaven els matossers de Bolins de, de, de Rei perdó, que van fer la Torre de 6 el 3 de 7, el 5 de 6 i el Pilar de 5 els Minyons de l'Arbós que van descarregar 3 de 7, 4 de 7, 7 de 6 i Pilar de 5 i els xarrics golot, el 4 de 6 amb agulla 3 de 6, 4 a 6 i dos pires de 4. Bé, bueno, jo l'únic que dic és caldes, no? Caldes, que, és que realment és per treure's el barret i felicitar-los per, per aquesta, aquesta consolidació del 4 a de 7 que porten dos anys eh, sense baixar-se d'ell i el, el, el, el 3 de 7, i ara el 3 de 7 de Magulla és pues, fantàstic, no? Sí, fantàstic. I, a sobre, I a sobre la, la primera vegada l'intentaven. Bé, la primera va ser segona ronda, Sí, sí. Però diguem-ne, el primer dia en, que, la intentaven... Dia en que intentaven un, un castell de set... Amb, Tenen un no? tres de set molt maco durant la temporada aquesta. En la... el quatre se'ls resistia una mica, uh -huh. però també quan el anaven a plaça el, ten... el tenien. No? I, I la culminació de fer-li <coughs> l'agullar aquest, aquest tres de set, doncs pues, pues encara més maco. No? Una, un final de temporada, doncs, pues, jo suposo que estaran contentíssims. Tenim un comentari a Facebook, si em permets. Sí. En Garlaque diu, bo, he deixat en Juan de sense paraules. Sí, pot ser. Per lo del Pilar, entenc diu, eh? Sí, sí. Sí, no, és... sí. No, sí, sí. Ves posant el capote que potser entro. Però vaja que... Sí, sí. Sense comentaris. Eh. Podem seguir, podem seguir. I també, bueno, com comentaven també, repassant els resultats d'aquest cap de setmana, això va ser eh, dissabte, també a Caldes, a la vigília de la Diada dels Castellers de Caldes, He comentat que els castellers de Santa Coloma van tornar a fer, com a mínim, van descarregar un castell de sis, al 3 de sis. Això també... Sí, després la... d'un intent, sí. d'un intent, però bueno, també, mira, és... Eh... Jo crec que ningú apostava perquè aquesta temporada, després del que han passat i després del que els hi ha... Hem anat durant tota aquesta temporada, no? de la segona colla i tot el que els hi ha passat, doncs pues, pues sembla que estan valents... I, i com a mínim han descarregat un 3 de 6 no? jo me n'arriba també per ell. sí, sí, a més és una colla que, diem que per molt malament que ho passin eh, que ho passin eh, tenen, tenen ratxes però no, no deixen mai d'intentar-ho de, de, de, de, de perseverar i de... sí, sí, no deixen la corda no? doncs eh, ens queda res, mig minut per arribar a les 9 hem d'acabar el programa i només ens queda recordar que aquest diumenge ens veiem a l'actuació que tindrem a, la, a Badalona i... Ens deiem assaig, dimarts i divendres, recordeu. I doncs la setmana que ve comentarem eh, com ha anat aquesta última actuació nostra de la temporada i com han anat també els, els últim, les últimes diades castelleres de la temporada a Terrassa, a Vilanova i a la Vila de Gràcia. Doncs eh, fins la setmana que ve ens acomiadem fins al eh, proper dilluns. Adeu!